mechanische Stufe 16. Es war das Erste, was ihm enthüllt wurde. Das Erste, das es zu bekommen hat, lesen Sie im Namen Ihres Herrn, der den Menschen aus Kommentar, Lesen und Ihr Herr am großzügigsten geschaffen hat.